פרק כ"ח. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצבבך היום ונתמך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך פרי ותנך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 ארור תנאך ומשרתך, ארור פרי בטנך <ויתנח> ופרי <ערור> אדמתך, שגר אלפיך ועשתרות צונך, ארור אתה <עת> בבואך וארור אתה <עת> בצאתך. ישלח אדוני בך את המארה, את המהומה ואת המגערת, <ערור עת> בכל <בצית> משלח ידך <ערור עת בצית> <ערור עת בצית> <לשלח> אשר <אדך> תעשה, עד ישמדך ועד עבודך מהר מפני רוע מעללך אשר עזבתני.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 יתן אדוני את מיתר ארצך אבק ועפר, מן השמיים ירד עליך עד הישמדך. יתנך אדוני ניגף לפני אויביך, בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו, והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. והיית נבלתך למאכל, לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד.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 והפלא אדוני את מכותך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות, וחוליים רעים ונאמנים. והשיב בך את כל מתווה מצרים, אשר יגורת מפניהם, ודבקו בך. גם כל חולי וכל מכה, אשר לא חטוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד הישמדך. ונשארתם במתם מעט תחת אשר הייתם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 ובערב תאמר מי יתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. והשיבך ה' מצרים בואו נהיות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית, אשר ציווה ה' את משה, לכרות את בני ישראל, בארץ מואב מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב.